Përshëndetet më shira dhe bekimet e Allahu subhanahu wa ta'ala Qovshim bi më të mire dhe zëtriju në pengamërve Muhammedin sallallahu alaihu sallam Bi shok të ti besnik, bi faminët ti të ndarshme Bi bashkër të ti të pasërta dhe mi gjitha ta të të sretën djejkër rrugën e ti më të mirë Dheri në ditën e gjikimit Pasit që kjo është edhe jave e fundit Për para muaj të bekuar të Allahu të barekjo wa ta'ala muaj të Ramazanit Edhe legjerata e fundit e këti e këti vitit Allahu Gjelle Gjelaluhu të nëmru me nëmrimin e hijgretit për nga meri sallallahu alaihu sallam andaj si përfundim i këti vitit dhe këti ciklit dhe vargët të ligeratave dhe të përfundojnë vitin me ajetin Allahu Gjelle Gjelaluhu ku Allahu Tebareke vë Teala një një prej ajeteve e ka përshije se kjo një verëz dhe kjo botë dhe kjo frymë marrë në këtë botë bëhet në mëshirin e Allahut te bareke u teala. Andaj do të thoshmë se në Kur'an Allahu xhalla u ala s'e ka përshkruajt vetveten e tina dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam çka ka fol për mëshirin e Allahu xhalla jalla jalaluhu. Domethënë tema jon do të jetë për shkrimi i xhersisë së madhe dhe mëshirës së madhe të Allahut te bareke u teala në Kur'an. Tema, apo rëndësia temës, shfaqet aty ku problemi njërëzvë është në përceptimin e Allahu Gjelle Gjelaluhu. Njëriju që që përceptonë Allahun të barëke vëtala, që ështu edhe beson. Në të besim njëriju e ndërtonë edhe jetën e tina. Andaj është shumë problematike që njëriju të ketë fotografi të shëmtuar për Allahun Gjelle vëtala. Mos dhije në besu Allahun të barëke vëtala, ashtu si gjduhet. Andë njëna për problematikave të feve të devijume, është se ata e kanë prish fotografi në Allahu Gjelle wa Ala. Por shemblë, jehudet, jehudet e mendojnë Allahun të barë e kjo wa të Ala, i në të qorë, hakmarës, ka dëshirë mu hakmarë, i mlefosër. Andë e kanë nënë, i edullahi me gëllule, kanë nënë, dorë Allahu Gjelle ashtë shtërëngume, i në Allah e fakirë, Allah e fukaras, jepë. Allahu gjallu ala është fukaran, nuk jebë. Që do më dhënë se i është prish fotografië Allahu të barike wa taala. Kështu nga anë atë jetër krishtërët. E kanë prish fotografiën Allahu të barike wa taala, ku e kanë zëbrit madhërinë Allahu gjallu ala në një qenjë njërzore. Ku Allahu të barike wa taala ka thanë, lëkad kefër al-ledhine kalu, inë Allahe huë al-mesihu bënë mërjem, kanë më huë, dhe ka ndal profesor ata te cet kan bon se Allahu es Mesihu djali i Mariames dorsa Mariem dorsai sa cha kan waqal al mesih ya bani israil a'budu allah rabbi wa rabbukum innu man yushrik billahi faqad harrama allah alai al janna wa ma'wahu al nar wa ma lil zalimin min ansar ka than allah jalla wa al najwan isaud o bita israil që ka thonë Isa alai salatu së ram, a dhurone vetëm Allahun, Zotin tam dhe Zotin e Juve, në sihu, Zotin tam dhe Zotun, Zotin e Juve, e këthen fotografin e duhur, që i takon Allahu të barek e vëtala, dhe pozitën e madhë që e ka Allahu gjelluala, a Allah. i cili i ban shirkë Allahut, Allahu ja ka bo haram gjënë e tinë, që dhe me thonë se, Duket i pa këtë devijim të mëdhoja. Në fetë e kaluara të zot kanë qenë qjellorë dhe kanë qenë pejgamberikë në një, një kopre kohrave. Domethënë se njeriu nëse humb fotografinë pastër dhe kristalt Allahu xhallara, e humb edhe jetën në këtë dunjo. E humb edhe xhenetin në në këtë dunjo, e humb edhe lumturinë në këtë dunjo. Andaj presendeve më më vështore dhe më e rëndësishme është që njeriu ta mësojë se kush është Allahu xhallu ala. Sepse Allahu te barekatu te ardhë ju në pejgamberi talleh salatu wassalam Në ka mësuesse ai ka thon hadithin muslim, e Muslim, ana inda dhanni abdi bi. Ka thon uni jam te mendimi robi tem per mue. Çishta menoj shallahu an Allahu te bareke ve tallat tetrayton ashtop. E çishtë duhet ne me ndo Allahu jalla jalalu duke shfaq Allahu vetveten e tij ne Kur'an. Duke shfaq Allahu te bareke ve talla vetveten e tij ne Kur'an. Kjo e para. Domthon per jeten tone ka roncim si, me dit kush esht Allahu. E dyta, si musliman në atë formë që të shfaq Allahun, ka mundsi njerëzve më ia u gërdit Allahun. Allahu na ruajt. Se ti kur nuk e njef Allahun, kur nuk i njef cilësitë e Zotit, kur nuk e njef sa i madh është Allahu. Çfarë mshirë ka Allahu xhallahu ala, jao prezanton njerëzve Allahun në fotografi, jo të duhur, dhe ata e refuzojnë. Normal që kanë më refuzuo. Edhe çka thut ti? Thu ata për refuzojnë Allahun. Në realitet أتا رفوزوين شبيجي من تن تا الله تا الله يا الله كور كش تقومون سيما رفوزو الله سبحانه وتعالى عنده يشمران سين يريو مدد كش تا الله جل وعلا ده مدد شك الله لذروت ناليبر اتين كثان الله تبارك وتعالى ورحمة وصعات كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا Juk minon, ka thënë Allahu të barëke Wa rahmeti Wasiat kulleshej Mëshira ime Ka përfshirë që do sënd Që do me dhonë nuk ka dhe një sënd Nuk ka dhe një krijes Nuk ka diçka që ka egziston në eksistens Vetëm së është me mëshirën Allahu të barëke Vetëm së jeton me mëshirën Allahu të subhanahu wa të ala Vetëm së ka egzistu me mëshirën e tina Andaj i bënë këjim e lë gjëzije Ibn Qajim El Gjozije do t'i përmenj me tekstet e ti buk falisht se se e ka nëzirë nga shumë ajete Allahu të Allahu Tebareke vëtara se gjithë shka që ka egziston, fjidhimin e ka pas nga mëshira Allahu Gjellewala gjithë shka që egziston është mëshira Allahu Tebareke vëtara do të përmenj me se Allahu në Kur'an e ka përmenj se edhe fjalët e mëshirikve kër ja kanë përshuit Allahu diçka që kanë nuk thuet për Allahu në kanë thonë, ata thojnë për mëshiruesin Edhe do ta shoh në ku çrrcia se për mëshiruesim. Ọ qal utakhadha rrahmani walada. Zati fansi rrahmani, mëshiruesi i gjithë mëshirshëm i ka fëmijë. Dietar kanë thënë se Allahu nuk thënë kanë than Allahu ka fëmijë, por kanë thënë, kanë thënë Rahmani. Do ta shohmi, me rancishme kuptuese, mëmshirën e Allahu xhellal xhelalu i jeton gjithçka. Edhe tash kjo frymë marrje e lirë, edhe kjo jetë e mirë, edhe kjo disponimi i njeriu është me mshirën e Allahut te bareke u teala dhe vargsisht nga kuptimi mshirës tallahut te bareke u teala është edhe gëzimi i njerëzit ibni abbasi ka thënë xersia universit argumenton për mshirën e madhe te allahu xallahu ala shikon e universin asha e shikon me meditim te i cili meditimi i rezulton me me dobë dhe këshilla ndersa ai i cili jeton jetën pa pamendje ai nuk ka mundësi me nxjerr shikon se sa është i gjon qielli toka E gjërë Allahu Jelle ole me këta e ka thonë mëshirën e tina Andojo shumë në nënësime e di se sa është i mëshirë shumë Allahu Jelle Jelle oale Ka thonë ibnë ibnë këthir rahimëhu Allahu tabareke wa ta'ala Ka thonë Ajetun adhimetu shumuli wal umumi Ka thonë kjo ajet është ajet shumë madhështorë Ajeti cilje të regonë më shirën gjithë përpëshirë setë Allahu të bareke vë të ala. Ka thanë si kur fjallat ketëre Allahu të bareke vë të ala, për bardësit e arshit Allahu gjellë vë ala, ku ata lutën për besim të artë, ata thojnë, Rabbena vësi të kulleshej inë rahmeten vë ilme. Ata të setë e bardin arshin Allahu gjellë vë ala. Tu sa përsharim, ata nuk e bartin e arshin se ka nevoj me bartin e arshin e Allahu Gjelluara, pa Allah i ka ndërru e me bartin e arshit Allahu Tebarek e Vatara, si kur që mbrejti i ndëron disa prej ministrave të ti me që ndrur rathina, jo që i duen. Allahu Gjelluara nuk i duhet alama shumë, askush, mirë po i ka ndërru disa me laqe me arshin. Ata që ka janë nga të arshit që ka thoin, Rabbena wasihte kulleshejnë rahmetenë. O zotë jonë, me mëshirën të anë e ki përpëshisht dësendë, qëka egziston është me mëshirën e Allahu gjellë vë ala, me rahmanin, me rahmanin e Allahu te bareke vë te ala, andaj është dë surë në Kur'an filan me, Bismillahirrahmanirrahim. Me jemërin e Allah të cilit, rahmanit, rahimit, përveç në një surë, me gjithë polemikën e cilash në atë surë, disa djetarë kanë dëndë, kjo surë është surja në felë, Vazhdimi se ora s'anfal, ande ka filluar me Bismillahirrahmanirrahim. Ataja kan than, jo nuk ka filluar me Bismillah, kan than Allah e ka avancu Bismillah në surrën tjetër. Në surën e Sulejmanit ku fol Allahu xhallawara për Sulejmanin, ku a than në letrën e tij grun inahu Bismillahirrahmanirrahim. Ajo është me emrin e Allahut mëshiruesit mëshirbësit, çdo më thanse 114 sure fillojnë me emrin e Allahut mëshiruesit mëshirbësit. Kjo ka argument të madh. Njëri ju du të me kuptuhe Andaj, edhe disa për i se levit kanë dhënë Ai cilë e kupton e me rrahman Nuk friksohët me shku në akirat Sa e kupton e me rrahman Nuk friksohët me shku në akirat Mirë pon neve ndo njëherë Shetani, ne e përshkun Allahu në gjellëvara të eger Hakmars Si kuraj në prit neve me në dënu Allahu në rujt Nuk është Allahu qashto Allah e ka kalëzohet vetën e ti në Kur'an Allah u në kështashto Ata e ka thënë se e këtu buha lillë dhine jetë të kun Do t'ja ushënoj mëshirën Ata të zët i kanë frikë Allahu të bareke vë të ala Ata të zët i rujnë disciplinët Allahu të gjellë vë ala Ata të zët i rujnë kufitë Allahut Se e këtu buha lillë dhine jetë të kun Ata të zët i rujnë Allahut Unë i ja au shkruj mëshirën Unë i ja au shkruj mëshirën Ka thë Ka thënë الربكم على نفسه الرحمه Zoti juaj e ka shkruar për vetveten e tij rahmetin. Në vend që imja juzi thot, nuk ka thonë e ka shkruajt për vetveten e tij ghababin, hidhrimin. Nuk e ka shkruajt për vetveten e tij hidhrimin, po e ka shkruajt rahmetin. E ka shkruar Allahu tebar ja ka obliguar vetes me qenë i mëshirshëm. Andaj është cilësi e çënjes së tij, cilësi E çajënia sa ti çdo të përmendemi, ndërsa dënimi është vepër e tij. Dënimi është vepër e tijna. Andaj ka thënë Allahu te bareke وتعالى ويؤتون الزكاة دotë e u shënoj moshirën atë të zet e japin zekatin. Katër theksi kush është zekati, sepse kjo ajet është i Mekës, ndërsa në Mekë nuk ka pas zekat, do të thonë dhënia të pasurisë, ndarje prej pasurisë një shum. Esaj kanë dhënë atë zekatin në kët ajet është fjala la ilahe illa allah ku është la ilahe ila allah me kuptimin e saj allahu kemi xhonu ati mushirin patjetër ai qe thot la ilahe ila allah me kuptim e jeton mushirin e allahut te bareke وتعالى <سؤال> ket dunja e jeton mushirin e allahut te bareke وتعالى <سؤال> na ket dunja ne sahihun e bukharit nga abi huraira radhiyallahu an thot tabba rasulullah sallallahu alaihi wasallam alhasan ibn ali wa indehu alaqra ibn habis altamimi Thot pengameri alai salatu e selam e puthi Hasanin të birin e alijut, radhijallahu anhu dhe ardahu. E puthi gjallin e alijut, radhijallahu anhu. Dhe në prezencë të pengamerit alai salatu e selam, dërsa për e puthte Hasanin, ishte ekra ibnu habis e temimi. Njënë i prej djetarve, njënë i prej sahave i cili thojnë disa djetarë se ka qenë Arab, ka qenë prej nomadve. Ka, ka qeni ullur, gjelisen, fa kallel e kraj, edhe e kraj i tha, in në li e ashratin minë lëllet, tha, ja Rasullallah, unë i kam dhejt pithmive, unë i kam dhejt pithmive, ma kabbel të min hum e haden, unë asnjonin se kum puzë për tërë. është që ditë, në madhjë është që ditë, se qishë mundët për nga mele sa me puzë thmijën, me puzë thmijën, dhe, tabijati dhe natyra dhe karakteristika njerëzve që jetojnë në shkretëtirë, po është interesante tabijati i nomadëve dhe i bedevive është rlçu dhe çarkullon nëpër qytet. Kjo është më më interesante. Ja. Shikonë çfarë ka thëngur pejgamberi Ali sallallahu aleyhi salatu salam dhe për këtë ngjarje ka dy hadithe. Dhe për këtë ngjarje ka dy hadithe, të dyja janë në Buhari. Të dyja janë në Buhari dhe Muslim. I tha fa nadhara ileyhi rasulullah sallallahu aleyhi salam, tha shikoi pejgamberi Ali sallallahu aleyhi salatu salam Dhe gjithë sa të kësirë ka thonë, e shikoj Qish më nëshë më që ditë me mund Pse e puthi një pinë tem Qish më nëshë më që ditë pse unë e puthi Një pinë tem Pasta i tha alai salatu e salam Men lajë arhamu lajë urham Kush nuk më shiron nuk më shirohët Kush nuk më shiron nuk më shirohët Kush nuk e din me perceptu më shiren e Allahut Dhe me reflektu ata të kropërit e ti Nuk më shirohët Anda njërzit me Me mrola me vetulla të ngrihsur. Ata nuk e kanë kuptuar më shihjen e Allahut te barekehu te ala. Allahu jenon në surën Maryam e përmend shpesh arrimin e tij Rahman Rahman Rahman. Dhe e përmend Kiametin në surën Maryam dhe po aty thot wa na'uddu lahum adda. Dhe ne ja numërojnë njerëzit frymëmarë. Disa prej muftesirave dhe komentatorëve të ajetit kanë thënë Allahu i ka numëruar frymëmarjis dhe e ka lidh me emrin Rahman, po më na ka thënë se këto frimar janë prej mushiritës së Tijna. Do tiçi marr frim lirshem, është më prej mushiritës së Allahut. Andaj mos i argjona në pikllim dhe mrzitje. Wala ta hinura tahzanu, asbir ziti as piklim. Allahu ti ka dhënë dorat këto. Çish ja kanë di Allahut? Çish ja kanë? Do ta shohmi çka ka thënë frimaret pejgamberi alayhi salatu vesselam. E shikoi pejgamberi aqrain ma tuditja. Po që ditë është me muë se e puthi, Hasan e pasaj tha, kush nuk më shiron, nuk më shirohot. Në në në këta. Kush nuk më shiron, nuk më shirohot. Pasaj, nga Aisha, radhiallahu anha vë ardaha, kalet, gjej a Arabijun ilen nëbiji sallallahu a sallam. Aisha ka të regu, thët erë një Arabij, një bedevi, një nomad, një njëri shkretë të tirës. Hadithi parë të regon se kje është Ekra i, Ekra ibnul Habis, Erte pengameri sallallahu aleyhi sallem Fe kale Tu kabbilu në sëvjen I tha A i puth një ufmita Andaj thash Në modi dhe bedevizmi Dhe e gërësirja dhe vërashdesia E bedevizmit ka qarkullu në qitet Sa prej një dhe nuk i puth një ufmita të tëre Dhe në, në shkencat e psikologjis Në studimet bashkohore Mos puthja e fmijët Mos përgdhelja e fmijët tra shikon së mundje tra shikon e gërsi në personalitetin e ti të ardhëm nësa shikon e për nga meri në salat e salam tha të qabbilu në sivjan a i pëth një fmit i dojtohet për nga meri alëjës salat e salam tha ma nuk kabbiluhum tha na nuk i pëth një fmit si me qenë plastika jo si me qenë hekr pandjenja qka tha për nga meri alëjës salat e salam qa i tha tha e wa emliku leke e nëze allahu min qallibi kër rohmete E qëka të baj une? Qikone? Alejsh salatu vësa. E qëka të baj une? E qëka kanë të faj une? Që Allahu ja u kanë zer rjove mëshirën për e zemrave t'jove? Qëka kanë të baj une? Unë i putit mi që adha umë ka bo mëshirë. E në rahmetun muhda, ka thënë Alejsh salatu vësëlam në adith, unë jam dhurat mëshirë, dhurat për rjove. Ndërsa jeti Allahu te barek jo vë talë ka thënë, wa me arselnaka illa rahmeten lil'alemin. O musliman, la motër muslimane, la jemaat e nderuar. Kujdes nga paraqitja e fotografisë Allahu te bareke uetara në formën e eger, në formën hakmorshë, në formën se Allahu domi donu njerëzit. Kur ku nuk shrum këto. As ku nuk shrum këto. Gjëja një ajet se Allahu domi donu njerëzit. Gjëja një gjithë hadithe. Jo ja, asnjëherë. Mir, po kujdes edhe në paraqitjen e pejgamberit alay salatu wassalam në formën e eger. Formën I, i njeriut i cili ka dëshirë muhakmor asë njëherë që i si shka i thot njeriut thot që ka në faj une allahu jau kanë zirë mëshirën për e zejmënave t'juhe handaj mëshirë allahu të e barëk e hua t'ala dhe njëshmërija dhe prania e mëshirës allahu të e barëk e hua t'ala duhet me qenë të besintari shumë e ndeshme me ndjeti se allahu e zbrat mëshirën e t'ina e zbrat mëshirën e t'ina nga umër ibn Khatt ka di me alen nebiji s.s. se bjun thëtë në një një njëri për njëri omej radhi allohan të kanë qenë në luft dhe ka posë robor një gruje për e gru atyre grave e ka humbë foshin e cila ka qenë në moshën e gjirit ka qenë foshin e cila mërgji dhe e ka lip me, me zilin më të madhe dhe me, me flakën më të madhe edhe kure ka pae i dha uegjedet sa vijjehe, kër e ka po e voglushin e vetë, e ka ka për e al-sakat, e ka në gjitë për vetë vetëm. Qështë e në gjitë? Njëriju, nëna, fëmijën e saj. Disa komentator të këti aditit kanë thonë, për nga meri ale i salatu e salam, në e ban neve me dje, se maja e mëshirës në mesin e njerëzve është nëna për fëmijën. E për nga meri ale i salatu e salam, e ka morë maja në mëshirës të njerëzit Tha penga merr alei salatu vesselam a tronu hade taarihatan walada fi an nar tha a mendoni se kjo gruaje e cila e mor fmijun e saj a mendoni taarihatan walada fi an nar a mendoni se ka me hed fmijun e saj ne zjar ça mendoni ju qul na la wa hiya taqdiru an la tatrahu fa ya ya rasul allah por vetse nese nuk ka zgjidhje nese nuk ka zgjidhje ama per ndryshe s'ka mundsi me hed Tha, lallahu, arhamu bi eibadihi, minhadihi bi veledhiha. Tha, vallahi, allahu, lallahu, pasha allahu, allahu, është majhë më shirë që me robërit e ti, qikone, jo me një robë, me robërit e ti, me kejtë. Se sa kjo gruje me fmi në saj. Andaj ka thonë për salafit plot, më bështetur në këtë hadith, une nuk jam i knasht me morë në logaritë ditën e gjikimit në na jeme. Tosha kanë kuptu e mëshirën Allahu të ebare kjo. Unë nuk dume më mërë prindi jemë në logari, ja se më banë zullonë, nuk di, gjahil. Tu dosh pëtë më mëshiru e të ngërkonë, që që është e njohër. Qka? Mëshirë Allahu të ebare kjo e te ala. Andepin nga meja sëra me ka mërë majën e mëshirës me isë në robëve, nana me fëmiju në saj. Ka thënë, vëllahi, Allahu, mëshirë që me më robëve të ti, sësa, kjo gruje me mëshirë më një esaj andaj mushirit Allahu te bareke u taala hadithat e peigamberit sallallahu alaihi wasalam oj diçka gigande andaj duhet me perceptuar mushirin Allahu te bareke u taala ashtu siç duhet hadithi esh na bukhari gjithashtu hadith bukhari o transmeton ne kapitullin e ti babun jaalallahu rahmeta 100 juzin ka thanim me bukhari ose pe Allahu te bareke u taala e ka ndau mushirin e ti ne 100 pjes Thot, në ka të regu Said ibn Musajib Se Ebu Hureira ka than E këm dë gjupin nga merin sallallahu aleyhi sallam Duk e than Gjallallahu rahmete mi e të gjuzin Allahu e ka ba rahmetin e ti Një të qënë pies Fë em se ke indahu Tisaten vë tisë i në gjuzin I ka mbajt të gvetja ti Nadhët e nënë mëshira Wa enzële fil ardi gjuzin Dhe e ka zbrit në tok Një pies të një qintës maramenone këtë elkjohën e el lfasiha, këtë universë gjigantë të madhë, si a di funi kërkush përde që Allahu të e bareke, uve të ala, i gjithi frimon dhe është stabil, dhe njërëzit jetojnë me frimarit të qetë dhe me jetë komode me një pjesë të mëshirës, me një pjesë të mëshirës, dhe sotë për nga mërë a.s. salatu e salam, feminë dhalik e lëgjuzi, jetë a rahemul khalq, dhe më nga kjo pjesë e rahmetit, nja për një qenëve, mëshirohën në mezveti kryesat. Kë mëshirë që ka e ka njërzit në mezvet, në raport të ndërshjelt, familje, qoqëri, vla me vla, e kështu me radhë, dhe nësa me përmene dhe kafshën, është një pjesë e mëshirës, Allahu te bareke, pas e ka dhanë, hatta të rfa el farasu, hafirahë anë waladihe, khashjete entusibe, dhe i risa, k kamën e ti nga friga që mësta dëmëtoje foshnjën e vetë. Nga mëshira Allahut e bareke, uetar. andaj, nëse një një mëshirë të vogël, na di në adhesh me përceptu mëshirën, me këtë një mëshirë të vogël të Allahut të madhe, e nja, krasim me në thanon tjera, na i përceptojnë a mëshirën. Andaj, në komentin e këti hadithit ka thonë se mëshira Allahut në ahiret nuk krasot. Andaj, hadithin e të tërmidi, Hadithi na tilmiti është i polemizuar rreth dietarëve për saktësinë e këtij hadithi, më e vërtetëtar sa hadithi është i Davud, çka ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasalam hadith, ka thënë kur Allahu ti përfshihe mëmshirën e ti i krijesat, aq shumë zgjerohet mëshira Allahu xhellahu ala deri sa iblisi vetë të shpotova. I murqeit Allahu është dini mëshira më tëna subhanahu wa taala. Dhe ky hadith është i Davud, mirë vëmëshira po Allahu xhellahu ala është pakra hasushme e pa klasueshme. Andaj në muajin e cili vjen, muaji i Ramazanit. Esenca e Ramazanit është me kuptue kush është Allahu xhalle xjalaluhu. Të lutem tëancilitsit Allahu te barekehu te. Nuk është xherimi, xherimi është pjesë e përgjegjësimeve të vogla të Ramazanit. Shehru Ramazana alladhi unzila fi al-Qur'an. Muaji i Ramazanit oj nderu për çka? Për shkak të muajit i madh sepse ka zbritur nga Kur'ani. E çka ka në Kur'an për Allahun xhalle xjalaluhu. Ka thane Buhariu Allah e më qerof, bebon li ja zemel mesela, fe innehu la mukrihele. Ku ka të regu se si me përfitirua Allah në kërti e lutë. Kërti e lutë, Allah në gjelë. Andaj, perceptimi Allahut ndikon edhe në lutjen dhe përgjigjen e lutjes. Si kur të të përmenim hadithën, nësi e ka nëzheri më Mahmedja dhe imam Tirmidiju, se Allahut e bare kjo votala nuk e shikon lutjen nga zemra e jo kujdejësor, e mos kokë qarëse. Si kur disa njërësatë. E lutin Allahu Njëlloa Ala, që ja po bidat në komën bashkohore bekër bek e buzej një një pletetarve të mdoj bashkohos, i cili ka ndrujit në komën bashkohore, ka than prej bidatëve bashkohore është zbukurimi zonit në, në doa. E ki po disa doa, thuti sa atë u knuaj. Ta nuk e donë Allah u gjellu ala Nuk e donë Allah u te bareke Thot iman Bukhariu Ka thambe nga meri sallallahu alaihi sallam Ida dea ahadukum fel jazimil mes ele Vela jakulenne Allahum me inshitte Fa a tini Thot kur talute dikusha Allahun te bareke Fel jazimil mes ele Leta preje mes ele Qka është leta preje mes ele Bjema o zot Bjema Nduhet kysen Kam nevoj për ta dhe sjell mazbrit ma fëlljaazim, vendosë, edhe lutë Allahun të bare kjo vëtara, dhe shikonë në shikë, detajzonë fën nga meri alai salatu e salam, dhe mos të thoje, konkretish, asësi mos të thoje, Allahumme in shikëte, fë aptini, o zotë, o, o zotë jemë, si dush bjerëm, si dush, kjo nuk i takonë Allahun gjë, ku shë detironë Allahun që të doje, a ka mund të ti e lutë Allahun, E ti pse i thua si dush? A ka dikush që aty ia ja kontrollon dëshirën? Andaj selefët kan thon, kur e kimi lut Allahu xhelle xhalalu, u shekën kan thon, o zot bjerëm se ti nuk të mangson kur gjon. Nëse ma jep mut ia ja, pa ti e më i pasuri. Allahu ja ka dhën, ça dush. Andaj është mesel, ja mës me selelja mos më ngushtuo të gjonën. E dini, nomad i cili ardh në xhamin e pejgamberit alayhis salatu sallam dhe urinoi dhe sahabët i ushlun, që është e kuptueshme, u ushlu me të egër për sauta lele takrija pasaj foli buta lej salatu sallam dhe çka tha allahum erham muhammadan erhamni wa muhammadan mushirum mu edhe muhamedin wa la tushrik fiha ahada dhe mos e shtin mushiron tan kurkon prej ktene xerve çka i tha lej salatu sallam keshi tha لقد حجرته واسعا engushtove djanon engushtove djanon andaj edhe ki fikr iron i bedevizmit tash edhe ne kohan ton o zot vesh neve mushiron vesh djematin ton Ku ki pa kështu? Ku e në gushtove Allahun të e barek e vëtale me një vjëndi cili Allaho maj madhe? Në në arshin Allaho u gjellohala shkron inë në rahmeti sebakat gëdabi, mëshira jeme ka tejkalu hidrimin temë, mësë më paskon kjo katanasan e basriju, mësë me shkujtë në arshin Allahut, mëshira jeme tejkalu hidrimin temë, ma të raka alejha min dëbë. Ka thana Allahu te baraka weteala, mos mkon se Allahu ju fal njerzit dhe i mshiron se kishton as në krijes të tok, se kanë kit xunoa. Kit xunoa kanë. Po Allahu më mshiron atë i le. I las saq mshiruos. Nuk e ka kriju më i dënuar. Nuk e ka krijuar më i dënuar. Andaj në në ahira çka thot? Jaza'a ma kuntum ta'malun. Të a për banorët e xhenemit, për xheneitin çka thot? Inna kadhalika najzi al-muhsinin. Na këtu është problemi a të mirët dhe ba mirësit. E që ka thot? Në bima kun të më të amelun. Kulu u e shrabu, hëni në bima kun të më të amelun. Hani dhe pini, kënqëm dhe me të mira ju shkoft, bima për shkak të veprës, ama jo me veprë. Për shkak të veprës, ama jo me veprë. A gjenemi qafirit qka është? Me veprë. Ma kun të më të amelun. Vepra jo të është përblimi barasë, me gjehenemi në Allahu të bareke va të arë nda ka dhambe nga meri a.s. me vazhdim të adhidhit fe innehu la mustekrihe lehu sepse kur kush nuk e dhunon Allahun kur ti i thua ozot bjerëm si dush ti vetëm se ki menusa ata dikush e detiron që me ta plëcu ti dëshiron ja, Allahu është i lirë në vullnetin e tina nda i thuj bjema ozot a i ta je edhe thuj ozot ti e bujar e ti e i pavar dhe ti ki shumë dhe prej te i është gjithë shka A kur i thosh Allahu te bare te bareke wa taala, kjo Allahu ti vjen mare me ta kthie. I vjen mare Allahu xhella, xhella wa wala me ta kthie. Anda jeni se paraqashtrohet pyetja, e pse njerzit tash nuk kanë ndash në aspektin shpirtëror dhe në aspektin fizik dhe në aspektin material, sepse zemrat i kanë të ngushta. Me pa zemrat e gjana Allahu ja. E Mi pas zemra të gjana, Allahu ju jep, po i kan zemra të ngushta dhe Allahu u gjellon e ju jep në bas të zemrave. Qishka ta nëmerul Khattabi, tak valoki nuk shtohet ma shumë se zemra jote, disa dush zbukurojë pre prejashtë, shtohet e me kërnderin kërthinsë. Nuk ka mund qimë mu bat tak valoki ma i masës asa e ki zemrën. Ekshtu me rap. Që që duhet me lutë Allahun të bare kjo e të ara, duke e pas përcëptimin e duhur në Allahun gjellë, gjellë u ara. Nga ebi horera, radhi Allahu anë se për nga meri a.s.s. ka than, u dhe Allahe u entëmukinu në bil i djebe. Ka than, lut në Allahun dhe ju duke pos bindjem në përgjigje. Kjo besimtari, e lutë Allahun dhe është i bindur se i përgjigjet. I bënkajimi ka than, për nëse nuk i përgjigjet, qësh përputët me këtë hadith, ka than, është i bindur se mos përgjigja ma e mirë për ta se sa? Përgjigja, të podon, plëcimi nevojës, u është përgjigje. Mos pëlcimi nevojës, ti pap ko bindje se Allah nuk i ka përgjigxh, nuk, i ka përgjigj, nuk i ka përgjigj, se ma e ka pëlcur nevojën, apo ju ka përgjigxh se më e mirë mos e mtalon, nuk duhet, e marrvesh më vonë. E marrvesh më vonë se nuk duhet. E kështu. Merë, thot pejgamberi alayhis salatu wassalam në hadith, wa'lamu anna Allah la yastajib du'an min qalb ghafilin lahin. Ka thon dijeni se Allahu xhallal xhalaluhu nuk i përgjigjet një duaje nga një zemër ghafili indifferent. Elut Allahu Jellal wala i chon durt me ndonj ka tikun tjetër. Tishmit bordiza Allahu Jellal wala lahen lahen as zbavitse. Sikur bashkohort e zbukurojn kon Allahumma hedna fi men hedait. Kanon. Tjetar thoin para mendoje me sku paradikuina pushtetarit edhe mbrejtet e madhe kina nevoj per pitina. As kan me knu para atia as kan po ndime me kaduse kina nevoj. Dernat ata bën desh ata çiki nevoj, atherë t'ia paj. Me sku me knuç ka thon xherma se budall kan aki. Sko tjetër. Nuk kam nevoj na me fabriku para Allahut. Nuk ka nevoj, nevoj me fabriku. Nuk ka nevoj me Allahut me fol në gramatik saj, ai e di, ai na ka mësuar nevojë gjuhën çka gjuhën ska e di na. Nuk ka nevoj me shtirr me gramatik para atina. Andaj ka orbe devia te pejgamberi Ali sallallahu alaihi wasalam dhe i ka thon, ja Rasulallahu nuk dhimulut se ti ti dhimim mirë me mi drejt fjalë ka dhan shka thuti ka than o zot shinim xhena o zot shinim jannat dalgum nga xhenemi ka than ras sha sa yn atosil do me von edhe pse na dim pejgamberi allahut e bar e dim lut pak ma mir me fjal madhështore para allahut xhallalah po ku jemi tusill mos me hin xhena dhe mos me hin jannat nuk ka nevoj fabrikim para Allahu allahut xhallalah allah nuk don fasot sinqeritet para zemrës e cila es bindur se allahut xhallalah e por djihad حديث ابن ابي صحيح ابن حجر الهيثمي اللهم شرف عند قادم ابن ابن رجب الحمبلي نا سقيمين 40 حديثا من النوويت قال ومن اعظم شرائطه حضور القلب ورجاء الاجابه من الله تعالى عند پرکوسته متمروجا لتارجيس الصلوته اش منديه برانينا الله تبارك وتعالى ده شpresen e madhe per Allahu xhallwala dhe meshirin e madhe sheka Allahu te bareke وتعالى حضور القلب hudur, prani, me ndje që Allah është me tije, u Allahu me akum ejnë e me akuntum, Allah është me juve ku dhe që jeni. A e ndinë qëta? A e ndinë se Allah me ti ku dhe që qëkosh? A e ndinë se në qdove për tanën e të voglën dhe në të madhen, Allah u të, ndjen, ndjen? të me ndje këtije? Nëse e ndjenë, qësë e ndjenë? A e ndjenë të mëshirëshëm, a e ndjenë hakmars, a e ndjenë dënues, e kështë të mëra. Ki me mushin Allahu te bareke we taala. A di tash se ah, Allahu i jelle wa wa wala, a kudo ka parmend se njerzit i bën shirk Allahu te bareke we taala, e ka parmend emrin e tij Rahman. Ka than Allahu te bareke we taala, wa qalu ittakhadha ar-rahmanu walada. Then kamor Rahmani djal. Ka djal, Allahu na rruajt. Ka than Allahu te bareke we taala, laqad ji'tum shay'an idda. Vërtet, kjo fjalë keni ardhmë një fjalë e cila është shkatrëruse, shumë e poshtër, shumë e ndyt dietor kanë diskutuar pse Allahu ka thënë Rahman. Al rahmanit i kanë përshkruajti djalë. Dhe në ajet tjetër ka thënë Allahu Te Bareke u Teala, "Vej'alul ja al malaikata alladhina hum ibadu Rahmani inathan." Dhe i kanë bënë melacët e Allahut, melashet e Rahmanit, vajzat e Allahut, Allahu na rujt. I kanë thënë, "Për melashet janë vajza të Allahut." Allahu gjelo ka thënë, "E shahidu khalqahum." se tuk të bu shahedet shahedet të humë ju s'elun, do t'ju shënohet dëshmija që shë e kanë baje dhe kanë më mordë në logari parashtrojt pite në këtë dy ajete se Allahu thot Rahmanit i kanë bërshkujt shirk e nuk ka thonë Allahut një sekret i veçant kanë thonë djetartë Allahu e ka përmin Rahman përmi u kadhu që atinve vetë që e kanë thonë këtë vjallë se musmukonur Rahman ju asësini këshi thonë këtë vjallë musmukonur Rahman Mos mukan më në i gjithë mëshirshëm. Mos mukan, mëshira më më ime e gjithë përfshir se ju as nuk keni mundësi me nxjerr këtë fjalë. Po por shkak se un jam shumë Rahman dhe shumë i mëshirshëm dhe shumë i butë, ju i thunë këtë fjalë. Dhe mos mukan dhe në shumë i mëshirshëm, ju nuk keni mundësi me e bë një hap mos kësaj fjalë. Kjo është kuptimi i këtyre ajeteve. Andaj thot Ibn Qayyim El-Jauziya, Nahadi al-Arwah El thot e naimu ve thëvabu bim muktada rahmetihi ve maghfidatihi ve birrihi ve keramihi thot begatia sevapi, shpërblimi është prej emrit Allahut dhe mushiris Allahut prej domozdosh mërive dhe prej përbërje se domozdosh me ta emrit rahman dhe falis Allahut dhe mirësisës ti, të tij dhe berëçetit të tij wali dhalike i odifu dhalik ila nafsehi ana ya allah mushiran falen bamirsijen ja përkatson vetvetes do ta shohim në ajete diçka e çuditshme vëllazër lexoni Kur'anin Allahu te bareke u taala me meditim mos e lexoni sikur poezi mos e lexoni sikur roman mund doni me pa allahun xel lavare se qati është allahu te bareke u taala i shfaqur madhria e tij në Kur'an nuk ka dikun tjetër që kanë i përnë kajmë elgjohëzit, që kanë dherë këto domethani dhe të mdoja, Allah usare përmen mëshirën, ja për kasonëve dretës. Thot, u emmal adheb, sa i përket dënimit, u el ukube, dhe shpërblimit me, me dënim, fe innema hua mim mëkhlukati, dënimi është pre kriesave të ti, nuk është tifati ti, pasaj thot, وَلِذَلِكَ لَا يُسَمَّ بِالْمُعَاقِبِ وَالْمُعَذِّبِ Andaj Allah nuk të quët dënumës Ma e men këta A ka më mëshirë e madhës e Allah nuk e ka emin dënumës E ka rrahman, e ka gafur, e ka tëwab, e ka rrahim E ka qabilu të tëwbe E ka pranuës i pëndimit Ama nuk e ka dënumës nës një asë një ajet, asë një hadith سبحانه وتعالى با سايثوت بل يفرق بينهما فيجعل ذلك من اوصافه وهذا من مفعولاته حتى في الايه الواحده فالدارس الله تبارك وتعالى نيايت كون فرمان مشيرن ودنيمن يندون شيكويا ثوت قال الله تبارك وتعالى نبي عبادي ثوت الله جل وعلا تريغو ربت مي تريغو ربت مي Nëse i robë i Allahu u gjellivalen, do gjojë me vëmendje. Të regojë i robë vetëmi. Enë, enëni, enël gafur. Të regojë i robë vetëmi, enëni, dyre ka përserit. Subhanahu wa ta'ala, vërtet une, une jam thalsi. Une, Allahu. Thot une jam thalsi. Arrohim, mëshirusi. Wa enë athabi dhe dënimi jam. A don shikoni dallimin. Kur dikush dhe e accusations vetë thot, unë jam mëshirues dhe dënimi jam, por unë nuk jam dënues. Ka refuzuar Allahu më të quajë vetë dënues. Këna mëshiruesi i madh Allahu te bareke we taala. A do të qavan? Pasaj ayat-ja ther i'lamu anna Allahu shadidul al iqab wa anna Allahu ghafurur rahim. Dijenë se dënimi i Allahut është i madh. Dhe dijeni se Allahu është mëshirues they falas falas da mushirus she gone a ka kabo dallim dënimi allah domethan jo dënusi po dënimi allah krijes për kësaj vetë ti vepër për veprave të ti, ti ndërsa vazhdimisht është ghafur rahim pastaj thot ka than allah te bareke u teala inna rabbaka la sari'ul iqabi wa innahu la ghafur rahim diyes se zoti jot është me dënim të shpejt dhe ai është vazhdimisht ghafur er rahim La hawle wa la kuvete illa billahil ali il adhim Allahu tabareke wa ta'ala gjithmon kër e përmen dënimin e cilësën si vepër e ti nërsa kër e përmen mëshiren dhe fali dhe mirësien dhe bëmirsien dhe butsien unë jam qështë unë jam Allahu tabareke wa ta'ala thot i bën kajim e lgjauzije dhe në ajete tjera ka thonë Allahu tabareke wa ta'ala inë në batë sharabbike lëshedid vërtet goditja e zotit tanë së ka thonë unë jam goditës Unë nuk jam goditës, ama kam goditje. Kam goditje, kjo është prej domosdoshmërive të të Chenorit Zot. Kjo është domosdoshmëri e të Chenorit Zot dhe i adhuruar. Pasa ka than Allahu te barekau taala inahu huwa yubdiu wa yu'id wa huwa al-gafur al-wadud. Fortaita e fillon krijimin dhe e përsërit. E fillon prej hiç dhe e përsërit prap. Terinjallahu xhelle, xhelle celalu. Pasa ka than wa huwa al-gafur. Ai është fals. Ska tham falja ti, aja është falsë, tilsi e ti e pandarë, el wedud i dashër. I dashër, anda i bënkaj me lëgjuzi e ka thamë, njeri u që ka e donë Allahun e respektonë në gjëdë gjendje. Aji që ka i tutët Allahut, i tutët veshë gjëhenimet e ti, anda ku ja i kuja mërme njëse, e harën Allahun në gjëllevala, i shkelë këtë këtë këfitë. Ma në me në këta i bënkaj i me njëzijin ma shumë dhe që ka folin në ribrat e ti për dashurin dhe Allahu të barek e uatala dhe të dhe në Kur'an Allah i ka lavdua ata që ka e dojnë Allahun wa ledhine amenu e sheddu hubben lilla ata që ka në besunë Allahun kanë dashurin për Allahun ma shumë së ata që ka i adhrojnë të tjere tërveqë Allahu gjellewal ata njeri kër e donë dikan mi thonë kodrat bëmi i maj a kër i tutët vetëm e prit momentin kër nuk e kontrolon edhe Respekton dhe i bindet dhe i nështrohet me dashuri dhe me, me bindja. Andaj thot, i bën qajmë al-Gjuzia, sa Allahu tabareke wa ta'ala, thot në Kur'anin e tina gjithmon, jetë me të dëhu, thot, lafdrohet bil aftë, wal maghfira, wal rahmeti, wal karam, wal hulum, thought, wa jetë asemma, thot, Allahu tabareke wa ta'ala, gjithmon në Kur'an e quën vetë vetën, dhe mërtohet dhe lafdrohet, sa është gaforë, i më shirëshëm, falës, i buët, eqtë në më radhë. Wa lem jetë meddahë bi ennehu l-muakibu, wa l-gëdbanu, wa l-muadhibu, wa l-musqim. Fëtë asli harë në Qur'an nuk është ladruse, unë jam dënusi, unë jam ajtili hidroët, unë jam ajtili shka këtoj smundja, eqtë në më radhë. Subhanëllahi al-adhim. Andaj duhet me kristalizu, dhe me filtru, dhe me ditë surën, fotografin, jo fotografin e allohët, të jemi të qartë, jo pami Allahu se shka mundësi me, me ka pami Allahu gjellewala askush po si fatët e timi ditë në atë realitetin e vetë mësta mendojnë Allahu gjellewala që është të si nuk ashtë sepse ka mundësi kjo me pasë pasojat të rëzikshme në jetën tonë këndojnë bënë kajmë e lëgjuzie e ka përmenë se kjo është prej mëshirës Allahu te bareke vë te ale nga ebi horejra radhi Allahu anë se për nga meri sallallahu aleyhi wa sallem إن الله لما قد الخلقه كتب عنده فوق عرشه قال الله تبارك وتعالى اprofundoi krijimin e shkruajtin në arshin e tij arshi i tij është krijesa më e lart pas allahut xhalla xjalaloh arshi allahut xhalla wala aqadha allahut tbaraka wataala wa huwa rabbul arshil adhim allahu zot i arshit të madh Andaj Allahu Gjelluala në këtë vend, në këta jetë e ka cilësue të të një krijesë me të madhe. Nuk e dinë sa është arshë i Allahu Gjelluala kur kush, për dhe që Allahu Tebareke, uve Teala është krijesë sa maje madhe. Në këtë arshë i cila është qatia e gjitha krijesëave, e ka shkrujtë, ndëhu fauke arshëja jo është, të ka Allahu Tebareke, uve Tarën e Arshë, inë rahmeti sëbëkat gëdabi, vërtejtë mëshira ime e ka tejkalu e Vëthetë mëshira ime, e ka të ikalu hidrimin tim. Sa njëzë dhibon gjunohë, Allahu gjellohar. Sa njëri e mohon Allahun të barë kjo vëtala. Sa njëri ju diskotona me ngu Allahun apo jo. Sa njëri ju i rebelot Allahun. Sa njëri ju e shon Allahun. Sa njëri ju e ofendon Allahun. Sa njëri ju e lufton Allahun të barë kjo vëtala. Me gjitha ta sebe qëtë gëdabi. Allahu me mëshirën e tina, e ka të ikalu hidrimin e ti. Subhanahu vëtala. Andaj Hasan e Basri ju ka thonë, k Allahu te baraka wa taala i kishte shkatrua të gjithë. Fjala mushir në Kur'anin Allahu xhallahu ala kaor mbi 268 herë. Mbi 268 herë. Dorsa hidrimi Allahu xhallahu all është përmend diku rreth 17 herë. 268 herë është përmend mushira Allahu xhalla xhallahu Jell ala etash parashtrohet pjetja. Çishë kenan Allahu xhallahu ala në në trum, në krijje, në mendje, në zemër në qenje, në bërëndësi, në dhëllësi, që që kënë Allahu në gjelluarë? Gëdban, hidroës, vetën prit, me dënua, edhe i hadron një metët të tua, i hadron që Allahu në gjelluarë, ti kalon me miliona një metët, me miliona e një metët, andaj Allahu të bare kjo vëtara, e ka pru e emrin e tina, më shumë arrohman, sësa emrin e tina Allahu të bare kjo vëtara, që aj dënon. Andaj, pengamiri alaihi salatu e selam, ka qenë pre e këndi këtë praniën e mëshirës Allahu jelle në sahihën e muslimit nga barra se për nga meri alai salatu e salam kër binte më flet e khadhe mëtjaahu kër e mërte anën për më flet qale Allahume bismike ahja vë bismike emut ka thënë për nga meri alai salatu e salam o zotë jam o Allahu jam me emrin tën jetoj dhe me emrin tën desë Mir Bamma interesante shkurtçohet për gjumin. Kur zgjim për gjumin, çka tha tallej sallatu selam? Wa idha staya qawa qal. Ne kur ngrihet, ne kur zgjim për gjumin, çka tha tallej sallatu selam? Elhamdulillahi alladhi ahyana. Falënderimi i takon Allahut i cili na i dha zgjërim. Sa njeriu kur zgjohet për gjumin e mallkon vetveten, e mallkon familjen e mallkon, këtit për rracskaj ko. Sepse nuk e ndin Rahmanin, Rahmanin e Allahut te bareke we taala i hidhru me kitë dunjojëm nuk shëf gëzim kërkon nuk shëf hare kërkon nuk shëf sepse ka haru e se kji univers punon me Rahmaninë Allahu Gjelle Gjelaluhu Elhamdulillah i ladhi Ahjana Andë pingamir a.s.m. ka than la jetë me as njani prejuve mos të ashpesoj e vdekjen mos të ashpesoj e vdekjen nështë a jetën edhe një dit edhe ishtën të mirat jo tani vendet edhe i shton temirat andaj ka thon ahyana badama amatna wailayhi nushur falënderimit e kanë Allahu xhellal i cili na dha jetën për zyti pasi që na i morr domethënë në jum është marrje e jetës dhe e dhanë më përsëri kur gdhin doshë me falënderoj Allahu xhellal xhellal wala dhe tek Allahu te barake wataala është kthimi hadith jater pejgamberi alayhi salatu wasalam e, e kanë di mëshirën e Allahut në zyth dhe na vesh në gjithë qenjën e tina. Ka thënë pengameri sallallahu alai sallam duke vë e bo doajën, ka thënë wa me tiëna bi esmaina. Ka thënë, o Zot, na i mundëso muknaq me veshët e tonë. Sa njëri ju nuk e përdor veshën e ti? Sa njëri ju nuk e përdor veshën e ti? Shikoshe pengameri alai i salatu sram, adhidhën e kanë zirë imam tirmidhio dhe ka bostë hajibën qajmë el gjovzia dhe sheikhë el al albani, Allah i më shirovë që Ka thonë, pengameri a.s. Allahume me tiëna bi esmajina. O Zotë, ne i mundësëm i përdor vështë. Sa loj loj, zani dhe tingulli, i cili argumenton për mëshirin e Allahu gjelle gjelalu, njëri ju nuk e përdor. Sa Kurani Allahu te bada ke uetala ta dridh zemëlen dhe ta qëtëson shpirtin, njërës nuk e përdorin. Me tiëna bi esmajina. Pase ka thonë, u ebësarina. O Zotë, ne i mundësëm i përdor shqytet tonë. Andaj hadithi është i njohër në sahiju në në mustedrekën e imam Hakimit se një prej të kaluarve i ka thënë Allahu Tebare kjo e tala o Zot shtinëm gjennet me punët e mija ka thënë vërtet, ka thënë vërtet ka thënë matëmi punët me cindra vite adhurime në hadithi në mustedrekët e Hakimit ka ardhë se 500 vite adhurime ka thënë ome lajët e mija vendosë një një nësi në peshore edhe vendoshe adhurimet e ti në peshore në tjetë faraghat el ayn do urandua shini nje si skimi mundi me paguaj te sadi dhe esht i polimizum rrethina miru po kjo kuptimin e ka te sakt nje sy qe ti e shef dunjen e i shef mirësit te allah u xellat e shef driten allah u xellat a paguhet kjo mushir me thon dikush ai do miljardat e dunjes dhe altonin dhe argjenten e dunjes krereca i ka bjen ai shit ai kisha don cka duon cka duon mushiri allah u xellat esht Në suit e Alla pejgamberi, ah pejgamberi alei salatu selam ka thënë se Allahu xhallahu ka thonë, "Ku i kam ardhi të dashurat, ja zaventoj me xhanet." Se të dashurat janë këto, suit janë send më i dashur tek njeriu, andaj Allahu xhallahu i ka vendos në pozitën më të lartë. Andaj pejgamberi alei salatu selam e lut Allahun, "Na i mundso mi për dorëveshë dhe mi për dorë suit. Lehun kulubun laa yeqona biha." Ka thënë Allahu xhallahu ala, "Ka shompre njerëzve dhe xhenve, kanë zemra" Dhe kanë sy dhe kanë vesh, ama nuk i përdorin ato. Laif ka unë beha, nuk i përdorin ato. Na lusme Allahu Xhallahu ala, që Allahu Te bareke ve teala, më na jmuntu me ndihmën e mushirit sallahu xhallahu ala dhe më ndjej mushirin Allahu te bareke ve teala. عند اي نشم ايته الله تبارك وتعالى دهي كاشرتوا على ذاتها نو كندهي مشيرن الله تبارك وتعالى قال ان الله جل وعلا انه لا ييئس من روح الله الا القوم الكافرون نجون يعقوب عليه الصلاه والسلام الله تبارك وتعالى قال ان انه لا ييئس من روح الله الا القوم الكافرون فرتيت نو هوم مشيرن Nuk e hum shpresën nga mëshira e Allahut vetëm se populli qafir. Nuk nëse që unë mëshirë, nëse që unë shpresoj nga mëshira e Allahut, shikoj llogarinë e imanit. Më një herë, më një herë shohshitë llogarinë e imanit se kipi problem me iman. Argument ilal qawmul kafirun. Nuk e hum mëshirën, dhe nuk e hum shpresën nga mëshira e Allahut vetëm se populli qafir. Ku është mesela? Kush ja, që ai çish kuptohet? se a i cilë e ka humë mëshiren dhe shpresen për i mëshire se Allahu Jelle Jelalu është për i popullit qafirave sepsa i nuk e din e mënë e ka më huemi në Allahu Të Rahman është absurde është e pa kapshme për mendjën është e, e pa kapshme për zemën një një u me njofë Të Rahmanin me njofë Rahimin me njofë Gafurin me njofë Allahun dhe mihup shpreset për i tira qështë mundësh qështë ka mundësi الا القوم الكافرون ايتتر الا الضالون نو كي هوم شبريسان غماشير الله جل جلاله و برفس نيرزف تهمو لا كا هوم روقن اي كا هوم روقن انداي خوارث تشيش كان هوم تشيش كان هوم خوارث كولكان هوم شبريسان غماشير الله جل وعلا كتو قاضي محمد كانو خوارث تكانهو روقن س ا Qish hun bët më shpresën nga mëshirë Allahu në Gjellewala, kur ti nuk e njëfë se qish është Allahu në Gjellaluhu. Andaj thashe se kjo temë është shumë madhështore. Nuk më jafton i ligërat, asë nuk njën një që një në ligërata, po duhet njeri ju me lutë Allahu në Gjellewala që ozëtë. Ma mundësot ta shokë më shironë të one. Ma mundësot, si kur ka thonë, ti përdori veshtë, ti përdori si. Ta shokë më shironë të one. Elhamdulillahi, le di ahjana. Falenderimi të kanë Allahu që i mundësu me jetuë. Sa njëri ju e falenderi Allahu që i mundësu me jetuë, asë shumë, shumë pak, shumë pak. Anko, nuk ka, nuk ka, nuk ka. Pakë janë të shkathoni, elhamdulillah, me zemër, me gjuë dhe me shvirtë, elhamdulillah kam shumë të në mos më kanë hiç ajmë ka mundsu më jetu subhanahu wa taala andaj do shohma ehet allah t'baraka wa taala na ka tregu edhe me keta ditën që ata përmendin tash edhe me këtë e përfundojna hadithi është në tirmidhi se pejgamberi alayhi salatu wassalam ka than qala allahu jalla wa ala qala allah t'baraka wa taala ya ibn adam obidi adam itneka ma da'awtani wa rajawtani ghafarhtu laka ala ma kana fika wa la ubali Ka thonë, o birja demit, Allahu gjelluar, aditi në të tërmidi dhe është basa i nga sheikh el Albani, Allah e më shëron. Ka thonë, o birja demit, si kur ti të mlu të shmume, e të më shpresosh për e meje, ti fali krejtë që ka i kjubo për para, që ka, ka dalë di shka frejtije për e mekata dhe gjuna, e kjetë ti fali, u ala u bali, dhe nuk këmë interesan. Nuk këmë interesan. Kjo është suri Allah, kjo është pëdrafi Allah, Gjonatë, ndajibë në ka ime lë gjuzië në nuniën e ti në përvezi në ti mëtë një orë, cilë është a fërësishë 5.000 vargje, ka thënë, nuk e kam gajle për gjonatë. Vesh një sen tutë, në mështë i baj Allahu ala, shirk kufr. i gjellë o ala, shirkë dhe kufrë. Të gjithë e kamimi falë Allahu i gjellë o ala, pëse? Ka thënë, huar rrahmana jë mëshirozë, inneha le ala të tariqë, l'afju e l'gufrani. Ka thënë, gjonatë e mine e kanë Lahu bali, ka thënë Allah, nuk këmë intereson. Po, qka përfitan Allah me të dënuën? Ma jefalu Allahu bi athabikum, in shëkërtum vë amentum. Allahu jellë o'ala ka thënë, qka banë Allah me ju dënu juve? Aju i në falën dërusë, edhe i besoni Allahot. Qka përfitan? Asë gjë, nuk përfitan Allahu të barëke. Pasë të ka thënë, jabënë Adam, Allahu jellë o'ala, o birë ja dhejmit, o birë ja dhejmit. Lahu belegat, Dhe nuk u buke, a në në seme, si kur gjonajet e tua, të mërinë kupën e qëllit, kanë thonë komentatorët, a mërinë kupën e qëllit, s'mërinë. Pa loka dhënë, lo, si kur të mërinë, ato s'mërinë. Se s'monësh me mërinë kupën e qëllit me gjonajet, as krejtë në pritë se në mërinë kupën e qëllit me gjonajet. Latën vëdhune, i labi sultan, ka dhënë s'moni me mëri Allah në qëll, vese me fuqi, nuk e keni atë fuqi. Po me mëni e kupën në qedhë me gjënojë, shikon është ka dhëtë Allahu Gjelluala. Thumës të gëfër të ni, gëfër të leke o la u bali. Pasaj vetë të më bali stikfarë mu, më kërkon falje prej meje, unë të i fali kej dhe nuk më intereson. Nuk i intereson Allahot. Ta para qesë në Allahu Gjellualu fillimisht në vetë të tonë ashtu që shështë dhe të këtë tjerët. Musti trishtoj në njerëzit. Mos le titrishtona matsha e katrishtua Allahu jalla wa wala për shirku. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Allahu ve shirku nuk e vot. Të gjithë kreeti falallahu te barekehu te ala. Hadith ka nga pejgamberi alayhi salatu selam, se në xhennet kamë i besimtar ka i bedevi, besimtar i ahmaq, besimtar i budall, kreet kanë me një xhenet mas janë besimtar. Ahmaqllok i ka pasoja, bedevizmi ka pasoja, të gjitha kanë pasoja. Mir po pa mshir Allahut për çka besimit i përfshin të gjithë. Andaj Ghafartu leke wala ubali Pasa gha dhan jabnë Adem Inneke lew atejteni bi kurabi lërdi khataja Thumme laqita li la tu shriku bi shejën Le atejtu ke bi kurabiha mëgëfiraten Gha dhan obirja demit Si kur ti me marrë Sa krejt toka me mëkate Krejt toka me mëkate Asti s'ki mundësimi bo ato mëkate Nuk krejt mundësimi bo ato mëkate Qka thëtë Allah të barëk jove të halë thumë me lakiteni, pas taj më takon muhe, që të më thonë se, inë me l'a'malu bil khawatim, veprat përfundohen dhe matën si pas fundit, Allahun amundsof më kamë prej atërët e të cërat, përfundojnë me të mirë dhe me besim dhe me, me iman në Allahun të bareke, u e te ala, ka thonë, nëse më takon muhe, nuk umë gjibohë shirkë, e nëse te ki menua Allahun hidruës, dënues, a i gjibohë shirkë Allahot? Thogarite vet vetë vetën, shosh thumë me lakiteni la tushriku bishaj enle etajtu kebi kurabiha mëgfiraten nëse nuk këm këm këm këm boshirkë kurgja dhe më takon mu e pëm boshirkë unë të i fali këtë gjunahat dhe i pranoja ta me mëshirën time dhe me mëgfiretin dhe falen time andë këto adithe dhe këto ajetet Allahu Tebarek e Vatala janë disa përre tyre dhe pse ka shumë Ajetat e dhithën nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe nga fjalët e salefëve dhe nga fjalët e sahabeve, pejgamberit alaihi salatu wasalam, ku e pastrojnë dhe e nxjerrin pa pasyrën se si duhet me shikuar Allahun. Kush është Allahu për neve? Vallallahu njeriu më kuptoi kush është Allahu xhalla wala, kishmë vdek për dashurinë e ndajtjes, tiçka thon salef. Kur i ka ar Pejgamberi alaihi salatu wasalam fundi, ai i ka thon Xhibrili, po pot zoti jot, Adan me çendru alo Po tëtë të zëtë i jatë, a donë me qëndru ala, a ki i dëshirë me nejtë ala në tokë? Ka thonë, ilër rafiqil a'la, në trasmetime, belër rafiqil a'la, jo, po du me shku e tek shëqëria me lartë, ta Allahu gjelle gjelalu hu. E pse njërëzë nuk ju shkuot ka Allahu, pse njërëzit nuk kanë të dhanë me pas Allahut, pse njërëzit nuk e dojnë Allahun të bare këhu e të ala, sepse nuk kanë përceptim dhe botë kuptim të duhur, dhe të denjë, dhe meritor për Allahun gjëllëvala. Allahun me njof njeri ju desprej dashuriz të të tina. E gjithë eksistencë është prej rahmetit të tine, kun fejekuno, bëhu dhe bëhët. Bismillah, rrahman, rrahim, fjëdonë gjëdësura Allahu të barëke, vëtë alë. Elhamdulillahi, Rabbil Alamin, falëndërimit e konë Allahu të zotit të potrave, arrahmani, arrahim. Mësëhën e ka thënë malik, jo më i din. Mësëhën e ka thënë bret, n Madje, Allahu q.e. kur e përmend Kiametën dhe me këtë e theprofundoi se njerzit kur e kur e para mendojnë Kiametën e para mendojnë vetë keq, nuk është ashtu. Nuk është ashtu. Në shumë ajete për besimtarët, edhe për njerëzit në të gjithë, të gjitha aspektet. Allahu xhallahu ole kur e përmend Kiametën e përmend rahmetin e Tij. Kataba rabbukum ala nafsihi arrahme. Zoti juve ka shkujtë dhe ka obligim për vetveten e Tij, arrahmetin. La yajma ankum ila yawm al-qiyamah. Allahu e ka bën ligjin për vetën e tij rahmetin, kamëu mbledh në ditën e gjykimit. Amma i Rahmana masutot. Ayuh Rasul Rahman nukl ban zullum wa ma kan rabbuka bi dhallamin lil abid nukoj zoti jot zullumçar ndaj kërkuina elusi Allahu xhalla xhalaluhu çë Allahu te bareke ve teala na mëshiron me mëshirën e tina na pafshin me mëshirën e tina elusi Allahu xhalla wa ala çë Allahu te bareke ve teala na mësoni kuptuar jetën e Allahu xhalla wa ala hadithat e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam elusi Allahu te bareke ve teala çë Allahu subhanahu wa teala na mësoni me mri ramazanin dhe me U kanë prej atërët të cilat sakrifikojnë dhe kanë dhe brintari të seriozën dhe muajnë e Ramazani. Lusim Allahum Jelle Jelaluhu që Allahum Tëbareke wa Taalat në Jopë për fundim të mirë. E kulu qavli hadha vë staghfiru Allahi li vë lëkum. Fa staghfiru inna hu hu al-gafur rrahim. Wa alhamdu lillahi rabbil alamin.